اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد زاحваме припада uzvišeno Allahu dželle şanuhu njega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 Oslonac na Allaha Đalešanhu im je najbolje pomagalo, najbolje sredstvo kojeg koriste da bi ostvarili ovaj najuzvišeniji i najveći cilj, ibadet robovanje Allahu Đalešanhu. Najbolja stvar koju čovjek,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 في احدى الحديثو سيقال دهي رسول الله عليه وسلم عزه معاذ على يا معاذ اني احبك فلا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك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 je da nam usliši takvu dovu. Najbolja dova je dova u kojoj izražimo pomoć od Allaha. A najbolji dar kojeg nam Allah može dati jeste da nam usliši takvu dovu. Sve poslanikove, salallahu alihi wa selam, dove koje je učio i kojima je podučavao svoje ashave, a i ostale muslimane, svoje sledbenike, U glavnom su traženje pomoći od Allaha Đalešanuhu u postizanju njegovog zadovoljstva i zaštite, zaštite od svega onoga što Allaha Đalešanuhu srdi. I zato kaže šehu lisanami ibnute ime Tragao sam za najkorisnijom dovom.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 I kaže: "Fa'amma insanu itha mubtalahu rabbuhu fa-akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama". A kada Allah dželle iskuša čovjeka. Ukaže mu svoju počast i obaspega svojim blagodatima. Kaže: Moj gospodarme počastio. Wa amma idha mbtalahu akada iskuša opet čovjeka. I uskrati mu obskrvu kaže moj gospodarme ponižio i ostavio. A Allah i u jednom i u drugom slučaju govori o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 Bez straženja pomoći od Allaha Bez oslonca na Allaha dželle Je čemu istijana ako nemamo više šta tražiti od Allaha To je pogrešno. Čovjek ima slobodnu volju, ali ta slobodna volja je u okviru apsolutne božje volje. Wama tešauna illa en yeşa Allah. A vi ćete ili vi hoćete i vi ćete htjeti ono što Allah hoće.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 Istijana, tevekul, oslonas na Allaha Čelešanuhu. Traženje pomoći od Allaha Čelešanuhu je stanje srca koje proizilazi iz ispravne spoznaje da je Allaha Čelešanuhu jedini stvoritelj, jedini upravitelj, jedini davatelj i uskratitelj.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 Pomoći od Allaha Đelešanu. Spoznaja i praksa. I četvrta kategorija su oni koji znaju da Allah Đelešanu daje i uskraćuje. I da se sve dešava u skladu sa Božijom apsolutnom voljom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 da je nemoguće ostvariti princip iake na'budu a iake nesta'in bez dva temelja. Nema iake na'budu a iake nesta'in bez dva važna temelja. I onaj ko ne ostvari ta dva važna temelja nije ostvario iake na'budu a iake nesta'in.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 su oni čija su dijela neiskrena i neispravna. Nasuprot ovih. Oni su pogriješili i cilj i sredstva. Oni svojim dijelima ne traže Allahovo zadovoljstvo i ne ciljaju ga uopće, nego svojim pogrešnim dijelima, neispravnim dijelima, traže dunjalučki probitak ostvarivanje bilo koje dunjalučke koristi Na takve se odnose riječi Allaha džellešanu la tahsabanna e, e, bima atu ve yuhibbuna bima lem yefalu fe la tahsabannahum bima fazatin min al Nemojte misliti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 Quran punili i izvršli ovu časnu i uzvišenu misju. أقول قو هذا وستفر الله وكم فستكفررو إنه قو الجفور الرhimم.